Frecvența cititor de proze Valea Pământului 1 Șințeam sfârșitul mileniului, devenise acut, preîntâmpinam o cifră rotundă, rotundă, spuneam, apoi adăugam zero, zero, zero, credeam în împlinirea unui ciclu solar, credeam în mine însum. și iată venire poeții, poeții obiectuali, poeții de azi, ironiștii, ultramiiștii, toți iștii. Ei, cei care, prin cantitatea hârtiei de scris ziare ori folosită și utilizată foarte igienic, nu se mai întreabă ce sunt? Cine sunt? Ca au dulce iluzie pe acest pământ. O, oh, te că, dar de ce tu ai murit, n-ai avut doi feștit, că cu ziar te-au învelit și pe ziar scria scânteia? Vine dracu să te ieie, ca s-a păs groapa în pătrață, din sfat. 2. Cerceaful zilei se împătură cu grijă, alb ca un fluture fără de aripi pare. Se încumetă să ne fure privirile ca o ploaie de sub care se zărește mândrul soare, galbenă pălălaie. Floare neîntinată e sufletul meu, jingașă floare sub clepsidra celui, cuvântul devine nisip. S-a rostit și s-a și risipit. S-a dus, n-am mai știu să stea. A rămas cuprins de lumina din stea, cea din tâi care s-a arătat măiestoasă, iluzorie și frumoasă. Tot ce am întrețesut în vreme de foarte de vreme a început să se destrame, să mă reclame la lume. Lume, lume și ar lume, nu știu cine ți-a pus nume. Pe valea pământului vine vreme de albă Florile nu se mai culeg, nu se mai fac salbă Și cu mună, nici cu numiță, Așteaptă să vină frumușelele Într-o noapte cu lună să joace, Fie-le frumos șocul și și norocul. 4. Vin nori peste valea pământului tiptil, tiptil, au falduri rotungite la coapse, flutură ca un flutur negri de vrem cu arii de noptate gânduri, răzlețite de truncurile celor cinci brazi, din fața mea din fața zilei de astăzi. O clipă vine soarele spre seară. Un tril de pasăre se aude din niciunde, Dinspre din nicăieri, pare că și azi a fost ieri. Mesteacănde lumină e ora târzie Toate lucrurile din lume s-au rămăstit, Ci inima doar câmpul de gheață Lucid într-o absentă iluzie, Neîmplinită în gândurare Ca firul de iarbă în valea pământului. Să fie adevărați doar munții Ca o minune închipuire ciudată, Deschide iluzie, iluzie, Aurite porțile tale, cuvânt nou se înscrie pe sale. Lacul. Moto. Când te doresc, eu cânt, încet, încet. Mia Eminescu. Lacul codrului nu mai există. S-a scufundat într-o sine. S-a făcut un lac în vecin. Pământul este surprinzător ca și gândirea lui Mia Eminescu era decât observator al lumii, el se așeza în pridvor la ipotești, se uita la lume, nimeni nu-l vedea, nu-l știa, era ca și mine, umbrit de el și de salcâmii bătrâni, un sentiment pe care nu l-am știut, nu l-am priceput, decât atunci când a răsărit mare luna, prea precum un gong pe cerul siniliu, chemând și rezemând osia pământului în fața și pe potriva vântului care s-a liniștit dintr-o dată. Numai inima mea mai bătea, cui și cum să rostească temerea cea mare de carul cel mare, de carul cel mic, ori de luceafăr, zeița planetă Venus, fără de care eu nu aș fi fost, chiar nu sunt. Unde cu noaptea, cu zi după noapte, m-am dus departe, departe. Nici nu am avut timp de hodinit, și încă din timpuri ce nu le mai știu, nu am ajuns, nu m-am liniștit. Încep să cânt încet, încet. Se aplacă noaptea peste zi, încet, încet. Cine mai sunt când te presint, încet, încet? Cine voi fi, cine voi fi, Încet, încet, Când vor veni zorii de zi, Încet, încet, cine voi fi?